Vestit au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă Lui toți sângerii Lui, au și a ionul. și s-a veselit Sionul. Și s-au bucurat fiicele iudeii pentru judecățile Tale, Doamne, că Tu ești Domnul cel preanalt peste tot pământul, înălțatul te foarte mai presus decât toți Dumnezeii.